ما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي و لو عقدت مل لساني افتق قولي زمموا وصوله القران الحكيم دا ذا بيان شروج العلم او ذو لمع وفزيله ای مبارکی د سومره حیاتونو او د احادیث مبارکا او ذکر او شو مونږه شپږشمه سرې له اصولو کې را رسیدلې د ابو سعید رضی الله تعالی عنہ روایت ده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ده فرمایي چې نبی صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي يا اسيتم رجال من قبل المشرق يتعلقون ويتاس تبس ذړی او س اشخاص راضید مشرق ده طرفنا یتعلمون دین بس دکی مدینه منوره ته راځي ځکه مدینه منوره دار الایمان ده او احادیث صحیحو کې ددار السنن وی ده دا سنت دار یتعلمون دای و قران او سنت او دین فَإِذَا جَاؤُوْكُمْ فَاسْتَوْسُوْ بِهِمْ خِیرًا وَإِكَلَ شِذَرْ تَرَاشِي دُدُدْوِي بَارَكِ دَخِیرْ وَسِيَتُ وَعُرَئِي دا بوسیدِ خُدرِ رضی اللہ عنو دا آغا صحابه کرامون از جلیتا مکثیرین وئی وصحابو کزن اشخاص تی چلی ندیر احادیث مبارکا امت را رسید دی پاغے کیا و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دے نوید دن طالبان تالیبان مبارک د خیر وسیعت واؤ رئی قال فکان ابو سعید رضی اللہ عنہ اذا رآنا قال مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تابعي وای و مون طلبای کرام چې بابو سعید خدری رضی الله نوکتو چې مونږ د علم د حصول د فار د صحبت او د وی خوا او مدینی منوریت ترالو دایمه مرحبا به وصیت رسول الله صلی الله علیه و وسلم مرحبا دی وی و رسول الله صلی الله علیه و الیہی وسلم د ګور زدید ز ټولوا مبارکی د الله د حزید د خیر وصیت ته چې د دین د طلبه او کې و تاسو د دوی په راستووبو خوشحالي کي او لکه لکه څنګه صحابي وای مرحبا رسول الله صلی الله علیه و آله او امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی دی باب ما جاء في الاستنساء بمن يطلب العلم او ابن ماجه فضل سنن کې ذکر کړې ده حدیثه تر چې د باذ رواتو د وجنه اهله الولي کې چې ضعیف ده ودین مضمون یو بن حدیث راغله نو رجال داغی ثقات دي هغه حدیث دا سید چبو سیدی خدری رضی الله عنہ کان اذا ر الشباب کلهدا زوانا نو قتل چې لېلم د حصول د بار راغلی قال مرحبا بوصیتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرانا ان نحفظكم الحديثا ونوصي عليكم في المجالس بذ دې حدیث رجال ثقات دي وي مرحبا دي په وصیت د رسول الله صلی الله علیه و آله و مونته حکم کړی چې تاسو له حدیث کو او تاسو له مجالسو کې فراخيو کو د طالب علم ته مرحبا ویل په کار دی خوشالي په کار ده زګدا هغه روحاني اولاد وی الله عزته الله علی العلماء کې با عمل علمان دے غرنا الله یو کی څوک دے علم د حصول د بار راضی نو په زړه باندې به خبره تسلیبا وای چې زما محتاج مخول تا اته روستوس د کولو ته محتاج دی بتولا باور کی دا وسیت راغله ده د عثمان رضی الله نو روایت ده د ابتدا په یاد ده چې جمعه کې ویله مو چې کله د درس افتتاح کې دا چې لبي صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي خيركم من تعلم القران وعلمه اخرجه البخاري ورحمه الله او بابی تعلی بابو خیروکم من تعلم القرآن و علمهو ایدی خیروکم کی خطاب امت مسلمت ده او را دی امت کی مزگزارار و جدار دنور و نیک و اعمال و اخلاق و خاوندان دي ای وی تاسو دنیک و اعمال و خاوندانو مسلمانانو مومنانو پتا شو کې غوړه سوق دی چې قران ځکو او نورو ته وخړو دښمن رضی اللهونه یو راوي جمعه کې موږ د غزه کوو وې دې یو مجلس او مسجد کې नाश کو او قران به خولم د قران خول ګره د دې ترجمه مده دا کنازه ره کدا په حفظ ښه کدا دی تجوید ښه زه که د قران دے علم الانواع دی دا حدیث غټولو ته شامل دی وی غره پتا سو کې هغه شوق دی چې زده نور ته و خلو نو ایده ناشه قران به فورل چا ورته چې ولو غ نورم ډیر سي نو داسې علم توله ناشتي وی دې حدیث کې نو له عثمان رضی الله عنه دې حدیث نو علامه حافظ ابن حجر رحم الله وهي حافظ الدنيا چې دې عثمان رضی الله عنه د دو دور نه قران خول شروع کړیو د حجاج ابن یوسف د دو دور په وری نو حافظ وايي چې رې د عثمان رضی الله نو د خلافت ابتدایي صاحب کې او د حجاج انتهای صاحب کې دو او یا کالی د الله کتاب خلق الاوله او دو او یا کالا او که د عثمان رضی الله عنه د خلافت انتهای صاحب کې او د حجاج د ابتداي صاحب کے نو نبيه وکم شلوي خاله راضي الله دې موږ ته تسلم توفيق را کړي جدا شیر عمر دا الله <سؤال> د کتاب خادمان جوړ شو او دا د الله د رضا په بنیاد باندې وخيو نو ګره دې باندې شکر ادا کوي تاسو سمروت لبا او طالبات او دا عوام راغلي نند خپل حبيب په مبارکه جواب مونږ دلان درالو خير وکم من تعلم القرانه وعلم وې پتا سټولومت کې غره سوق دي نورن پدی غرهوالی او به تروالی کې د دې کتاب دنسبت وجهه الله موږ او تاسو مراو وسو او الله دا نسبت تر اخر او سرګو پورې برقرار او دوام او استمراراً اوساتی علامه حافظ ابن قییم رحم الله مفتاح و دار السعاده کې وایي وی تعلیم و تعلیم دو قرآن یتناول تعلیم حروفه و تعلیمها ایدادی شامل لیچی دو قرآن حروفز دکی خی او دی ماناس دکی او خی کورا تایو خبر زہن کیا دو ساتھ ری علماء و باز اعمال ته تا افضل و باز تا مفضول ویلی جی کمکار که بل لبا سپک نظر با لی نکولی زکاسی بھی نہیں سادا ده علوم دی سوک ناظر خی سوک تجوید خی سوک حفظ خی او سوک معنی و تفسیر خی ویفا دی طول و انواع کی غورا نوعة ده قرآن معنی استکول دی زکایی فرمائی فإن هو المقصودو واللفظ وسيله اليه معنا مخقصود او د لفظ غيته وسيله ده د قران فو علوم کي پدولو کي غره علم د دې معنا استقولي او دې سره سوي کي نپي را برزي او ځې ما ته کور کي وي من دل ته نور ال تكيم حفظ پر شوبه او د قران شریف ترجمان کې دا نو کور کې کورواله وایي دا کومه مشومه نه حفظ ترازي سمره سمره او ورسو کو بدلېږي نه او دا کوم چې ترجمه کوي نو یو فارې لانی نه پوره کړی چې تفتیلی راغلی خدای دې یبي شعبې تا په ور پښپک نظر نه ګوري چې سړې د تباہي سر مخه لکی مفسر رشید احمد رحمه الله ذکر کړی دی وای کی یو مدرسه کې یو شریف بخاری شریف پڑھا وې چې دا دو طلباء د علوم انتهازمون په دې ملک کې را ابل فلا یو مدرس دے حافظ دے علیب باتا دی حافظ د الف با تا خې وای کی چې رضی بخاری شریف والا فضلک را للی چې زده دی علی با تا خول والا نغور دی چې اخلاص نشتا زہ زکار د الله درزاد پاره نه زکه کدا لب باتاي خول نن دي بخاري ته بداستر درزاد سي دو دي بخاري ته چار رسول او کسو شوكي نو کمال دانې چې چا شکروان کورو څو جروان چې سب اسد برني دي وجنه زمونږ د اکابري نو دا طریقو چې زي به یو په ل دوه حدیث پړاو نه بل بل ورسره درجه اولا وا چته لبار روان شي کمال سره چي دیو طالب بنياذ ولګي بټي چې درغون شي بیا خپل سکی خپل ترکي کوي غازي شمس الدين صاحب رحمت الله تعالی عليه ي واجب دور احاديثم پڑھاوله او سره به واړ کتابونه ممتي دایته مانو لخير دا شي ضروري دی کې ويدا طریقہ واه چ ماهر او قابل مدرسته ته اوله درجه ورقوله مونږ چې د اول بتجریبي راشي ناغه واړه واله ناغه خراب ناغه یو حال چریږي دو حالو چریږي جونګ د بنیاد لګېدل نه وي بس علم بریزي دی او جن الله ذاته سوله مدرسې درکی او الله مولوی العالمان کا یو ماهر ترین شخص تباول طلبه کوي تا اللہ ما صرف راسمان صدر سے براہم اللہ چلوی عالم تیر شوئے نو این ای اخیر کی وی ارمان منور سمندرے خدا ارمان میرے چیتا وڑو تولباوتا میرا کتابون دیرون خیل وان چیتا وڑو کتابون میں سکڑے وی دیر تدریس پہ کڑے وی نو دیدین ہر شعبیتا درون نظر بانے قتل دو قرآنِ حکیم دا ترجمہ و تفسیر دا افضل دا انواع د دی علوم دے دا اے و حدیث مونگ ذکر کرے بے مام مجاہد رحم اللہ نا روایت تے عن ابن اباس دا مجاهد مام مجاہد دا قلعہ ابن اباس رضی اللہ عنہما شاگرد دی هي فرمای قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقيه اشد على الشيطان من الف عابد يوفقي فقيه فقيه اذا لو يجد قران وسنت با عمله عليه واذا الشيطان بان د 1000 عابدین و نگران لگی. عابد و دا رزی او نگران لګي هې عابد اجازه لوي چې درزه روزجا ده او ټول شپه الله ته ولاړ پزکر او اسکار او تلاوت او نوافلو وکي نو 1000 عابدین شیطان ته دومره زور نور کوي سم رچ یوبا عمل فقيه عالم ته زور ور کوي دا حدیث اگر چې سندن علماو په دې کې کلام کړي امام تربیزی د حدیث تصریح کړي باب ماجا فی فضل الفقه علی خو حدیث علماو لکړي مراعات المفاتيح کې وايي برده ذکر شوه شدار مشکا شریف کل شرح دا او دا سندی کلام زمون پا دی ملک کلیر کم دے دو دو سندی کلام مکڑے دیو ای فقیحن واحدن دا دا مشکا شریف حدیثم دے او دی دے که دا واحد لفظ ندر آگلے گردی کتاب کے مپاتے دے خدا ورسلولی کئی فقیحن واحد دن. ادھا کاتب نپا تیرے فقیحم و اہدن اشدو علی من الف عابد رواہو اتربیزیو و ابن ماجا رحمہم اللہ وی فرمائی و اخرجہو کلهم من روایت روه ابن جناح او روه ابن جناح ضعیف زعیف راوی ده حدیث ضعیف تر دی چی با دی ور ته حدیث مونکر ویلی امام ثوبرانی په اووسط کې امام دار قطنی دا حدیث ذکر کړي د ابو هريره رضی الله عنه مرفوعاً نو ای وله ضعیف و له شواهدن اسانیدها ضعیفه و اذا دي حديث سند ضعيف ده خذيت شواهد دي ده شواهد و اسانید هم ضعيف دي خو په مقاصد کې وای چې اسانید دي حدیث اگر چې ضعيف راغنی دي خو بعض بعض غره مضبوط وی نو ده حدیث ده پارسه اصل شتا چې یو با عمل عالم فَشَيْطَان بَانِدَ زُّرُ عَابِدِينُ نَدْرَانِ دَئِ او دا مسئلہ اول جل کے کې سو کې صفحہ کے مِرَاطُ الْمَفَاتِحِ رَحِمْ مُسَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّا دِ حَدیث بَانِ سَنَدِي کَلَابْ کَرَئِ گُرَيَوْ عَالِبِدِينُ اُسْتَاسُ مَاشَاللَّا شِرَابِلِيَئِ نُدَ عَابِدِينُ فَذِينَ تا سو ما شااللہ فقہاں جوڑے گئے چه قرآن زدکائی ددی علم نصیب شئی ابن حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح دار السعادہ کی وئی چه دی وڑو شیعاتوین و ابلیس تاوئے اپل مشل تراجم شوئے چه صدی چه دعابد پا مرد دمرا نخوش آلے گی. سُمْ رَشِلَ عَالِمْ فَمَرْ خُشْحَا لِي ابلیس ورطوئی عابد سلکال عبادت دو کی خوئیو ظلمانِ زگمراکم و خطائکم او عالم پخپل و مکرون و نشم دو کا کولے بے ورته راتے ہی سی سر در لیو شیعو وایه واپد ناش تو عبادت کولو ابلیس ورته انسان پشکل کې راه اور ته یو مسالې ته پوسټر لکو وایه الله قادر ته چې دا ټول دنیا په یو غي کې را باندې کې نو عاب چې غرونو اسمانونو ته وکته لګې دې وکته لاسړې چپ شو دا الله په قدرت کې شکر راغې الله قادر دې کوی وی چې کون فایګو دله دنیا په غای کې سکړی را بند کړی وی نو اوبه ته یلا قادر دی چې د ټولې دنیا په یو غای کې را بند کړي ناغه د اسمانو د غرونو د زمکې د غټوالی د وکتل او د غای ورکووالی دی وکتل قدرت خداوندی کې شکمن شو خو ورسره په سپره عبادت کې یو په سات کې به سنویم <سلام> زید و رسول و بیار آگئی و عالم و ایناس تو عالم <سلام> ناس تو شاگردان و سر خوشتبیتی مکولا زن وقت و لباو سر کول لیتا و مزاح یو توکی دی یو مزاح دی توکو نشریت کے منع ناغنه بلکه قران حکیم تو کو کون کو ته جاهلان وی لري رسواله پارا کتاب ستراشي موسی عليه السلام ته قوم وي ايات چمون پورې ټوکي قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ټوکي خود جاهلان او خار دي اعوذ الجاهلان او جوړي دون د الله پزات بناهي وړم یو مزاحده تر څو له حدیثو کې براشي مستقل بابي باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب خوش طبیعتی کردی آنس رضی اللہ عنہ لبے کل آواز ورکوئے ددو غگنو خاوندہ ناسی پر سکت ددو غگنو خاوندہ یو صحابی راگلے میں ماتا بس وردی راکے وید اوہ پا بچیوا دے سورو نو ورګه غټو خو په دادوخه بچی ده کنا لا غوي کې د وړو کې وته بچی راکي ورته پرواز ته وو پدې وړو کې بچی سکو زه د الله حبيب ورته وی دی غټ او خل رچاځي ګوله زه د وخن زکه ده ابو دې ته وي ته په جنت لنه جنا پجڑا شو هېره ګوډا پته په پاپسار د جنت له څه فائدو هر جنتي داري نه زنا نبا د دین کیس حال د ردیر شوګاله وې د آدم علیه السلام قد شپېته غزو هر جنتی په سورہ کډوی شپېته زکات پې اوس وګور غازلاو یو نیم غازلاو خبره چې و قیامت ته پورې سبره په کبیره روانه ده د هر جنتی قد بسوی شپېته غزا دغه وی په صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام سره خبره مبرک ور دي کې ابوبکر رضی اللہ عنہ راغ او تر چې ټول نبی علیہ السلام سره دا ستېزه خبره کې نو دا والو کوشش وکد الله حبیب د بچکول کوشش وکړو رجال او وليښت هغه شریف بچ پکې دي دا سره خو خو یې والي مخترب وو دي و الی و صلی الله شریعت شرت کې دا ش دي چې تاسوله اد شووکې به را شي و نوبی سلام مناسو صابو او سره داسې خبرې کوي چې خند دله ه په غ نه کولو منې کوې نه به هم ته بهڅ فرما بهوکو نو عالم ناس دی د شاګ سره او خو طب ور سره کوي دشیطان ورته وي هل یق هل يقدر ربك ان الدنيا في جو في بيضة؟ آیا قادر دي جي دنيا اگئكرا بندك قال نعم او ارتعى او كان قال يقول كنف يقول ويوبيب بشاك انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كنف يقول و شیطان بگو رہی تاسو دے خوش تبییتیم که یا ما خبری لیڈینا توجہو کنو کوا خبرینا لٹو رسکا تسنسکا نو عالم عالمی حضر شیخ سفزان سرمدر رزگر ظلم اللہ دی غریق رحمت کی شیخ و لدیس مولانا سید محمد سنجان رحمت اللہ تعالیٰ دیکیو سرے امیرہ خوبی لیدنے ہو دا غناجیب راست نه نور دا شي خلک ناشقواله مانلو دغه ورويده غوته ساجيب خوب ليدره نچاله دويجيب دي نه لېليغو شاپه کي وي ريول د بهشره لوړي غوته ساجيب خوب ليدره با سړې تیار کړ دراغو کو ساته چرته لي ګلو دیک شيخ شبراوي دا څوک تي ایو زه دا زه خپل دې وځه منځونه کاو خوب دي دې څه چې له خوب دې ټول خلک خوب نه ویني بس هغه رخصت کوګر دې دې کې څه جوړولہ خوب دي دې څه له خوب دیولیدو ټول خلک تش فيه خوب نه چې خوب دیولیدو بس کتر ته بدلیګو بس هغه شړلوګر دې بچ دې سورافت را جوړولہ لوګره عالم عالم وی الله دې تاسو ټول با عمل عالمات جوړ کی مراتب د علم سلور دي وې پدي باندې تکمیل د علم کیږي علم کمال ته رسیږي حافظ ابن قیم رحم الله وې فمفتاح دار سعاده کی سنور خبره چی چا کراشي بس د علم کمال ته ورسه یو حق فی جدل کا عقیده دا کا عمل دې چی حق سې دریم ته حق باندې عمل کول او درم دا حق نور او خلق او تر رسول او سلورم د دې حق په تعلیم او تعلم کې تکالیف برداشت کول دې سلورم راتبه باندې انسان کمال ترسي ماشاءالله تا سړي مرحلو کې روان یې حق په جندن پا عمل کول حق نور و خلق و ترسول او دا لاره دا مشقت ندا وی حفت الجنت بالمکاره وحفت النار و بشخوات سی حدیث دا بخاری شریف کرا غلی وی دا جنت نگیر چا پیره گرده سی پردیل گی دیلی چی پا طبیعت بوجه مشقت راولی او د جنت دا, دا, دا اور نگیر چا پیره خواهشات تی استلمنی تعالی خوند ورکړي او چې دا یو پرده دې ماته کنه نور لیدې شي ډېرې غاړي او د جنت نگیر چې په تاسو شي چې تاسو ته طبیعت وو جوړه وي حفتل جنت بالمکار دا مشفقون تکالی برداش کول لګي تندې دا برداش دا د شلو مراتب الله په دې مختصر صورت کې ذکر کړی سورہ عشر عداده قرآن معجزه تا او سمخ کی ماوی الله قادر ده الهي په لوګوري قران يو سمره بحر عبيق ده خدا ټول قران په سوره اثر کې راو راجب را را کړي زموږ علماوي کلی ک ټول كتاب الله نه و نو سوره عشرم اغاكار کولو کبه جوړ قران ذکر کړي امام شافعي رحمه الله وئي لو فكر الناس کلهم فی ھاذه بالصوره لقفتهم وایکہ خلفه المختصر صورت کې سوچکو داور څه ډیر دي سورې اثر کې کې چا سوچکو داور څه دي دا یو جامع صورت اورسوبه وایو مشالمه تل کذاب دالاهدی په زمانہ کې د نبوت دا وکړې و عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ تو مصیلمۃ الكذاب سره دوستی وا او دغه واخده د کفر بهحال کړي نو عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ لاړ دې د مصیلمۃ الكذاب سره ملره نو ورته وایسته شراتلې پامکه مو قرن مکه د پیغمبري پیغمبر دغه باندې سنازل شو لږ دې د کفر پالک ویره مو مختصر سوره تو قرر جامی سوره ته سوره عصر سور ورته وای اے ګره کافر و وی وی مختصر صورت ته خجابی صورت نه وې سره تکو د سیسو چکول غم سره بي جوړه کا اور دوی او صورت نازل شوه د ساري اورته بیا عمر رضي الله انه كيف ترا يا عمر زماده بارکه څنګه ونا اور وي والله انك لتعلم اني اعلم انك او اوې پس الله زه دې پیژم تر وحشت ک خلق دي دوه کړي دروغه ده دروغه دي عربي جوړه کا د بشر خلاف د کلام الله مقابله خلکو ده شي د غردي صورت کلا سرور مراتب دي حق پی جدل حق باندې عمل کول حق نور خلق تر رسول او دې په تعلیم او تعلم کې تکالیف برداشت کول د اصلور واړه مرات په دې صورت کې اله الا علامين ذکر کړی دي رواي ده علم په حصول بسبر کوي علم په دې لار کې ډېر ازغي دي دی. ډېر لګي دي دی. ډېر تند دي دا استاد رتل دي دی. زه او قانون خايله دنا د زهر وروست دی. یو جن طالبو د علم بالا با الله تعالی لوی سره جوړي چه ده ده مدرسه ده قوائد و پابنش مالا سو حاضری پا کار نا دیو جنمون تالیمان و باندان لازمون د خلا نوی نوی را خلیه چه ده ما حام ده مزنا پا و مخ کی و مدرسه کی وی جی جمعت لارا دشن بیگام ما قتل ده زم ماس خطان داده منگو را چکاری چھلی سا یو سو په کار دی خسی سم پا کار دی دا چې باندې چې تاسو یو جه زایچا د تپوش پکوي ځلې وه وستاسو والد ستاسو رور شوکراشي استاسو فته باندې چې ریچل تللو با قاعده کچر صحیح نو زید اجازهت په واړه با خام نفوس ګره سب د سيز موږ د طلبه کرامو سوي دعایي حاضری اما کوي د جما خام شل قرازنی لو ستوولو د ټيليفون نمبر دې بیا مووالد له ویي به سره ورشته نا سره به له جوړیږي چې دا اده بو خیال وساتایي دې کوم سړي ژوندۍ چې د یو ترتیب مطابق شو الله دا سره دا راشر فلیسان وی رحمت الله له بارکه راغلي او د ځان له ژوندۍ او ترتیب جوړ کړو چې دا خلکو سره د ملاقات وخت سي، دا د عبادت او دلاوت وخت دی و شکیته قالو پوری په دې کې فرق نورا غلې. ا جې چا دا, نا دا خبر وروړتي ومو کهستا انره د غب شپ نده مو تعالی ان د کې خیر او برکت وي. ځاله ترتیب جوړ کړي وخت و زده کوو، دې وخت کې و زده کوو. د چا ژوند چې دې ترتیب مطابق راغلي نظماء عزت مندو آغاز جوان که اللہ خیر و برکت اچھے مازی کرتنا پستا سلمس اگر تھیم دے اگر کم ضرورت نی بازارونو که مگر زائی بازار که مگر چی ضرورت نی بازار لزا تا خوکم اصال پا تور دا سیویں چیر اٹھولا دا سنگلزم سحرا که اگر زا بازار په دا منکرات و زیر <التبادئي> نظر غلط زرغله استعمالیږي او غبونه مغلط استعمالیږي ودنن زمانه طالبان وانی بازارون آبادی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله تعالی علیہ المهاجر المدنی دا غی واجب واقعه را قوی ویسته کورنا مدرسې ته زم اوس دې خلقو بابرکات تجوندو او یوه باره پورنه د امو کرګلږي د م مدرسې پورې په دمرته راوت کوم دوه ځګر وکم ځنی وقوره کته ویږي چې پټیل <سؤال> زب قرنن د ما پټیلې نیمه ګنټهو ګنټه ما ځل <سؤال> د زبر د روح شریفو ته ته چې کورنه روزي هول وسو کورې چې زوکره مرګره دي ما هونن ویلی د روح شریف وو مده بر اغه زې پورې خبره کړي یو وای دما خپله و خله چې دا د کور نه تر مدرسې پورکم پ کوم وي کله بازار کې خلک راغون دي نو زه ووا چې سچل چې و سلیب په غسیېزل خلکوله نو زه تپکم دکانان نه چې داسه چل یا وای چې منڅخ خپل دوکان کې ل ک سااب نه چې تپزکم و خپله وه رسونه چاالله وای پتې و دی ک تعالید بخیله را شي اول و یا غلوان داست چلده و یا غدا اوان ترخیر اپو ردون واقعی ذکر کی شی دادا تیبت دعوه او ده اتحاد دار دی زمانه تعلیم دی بای نو بیا چی فارغ شي نو یا په ممبر کنده دی که نیده چامده فریق و نیده چاچونده که اگر دکڑی سنه دی که نا قسم دی که چایلی دکڑی او تا قرآن دکو تفسیر دیو کتو تو نور و خبرو لسم دی نو دا کنزلي هغه څوک کای د خلک کومډي او یوځلیا غوښته راو باسي چې هغه تفسیر نه وکړي او یو ځل یو ملا په تقریر کې ته شیخ همداګان او کنزلي کوي چې چالو وی ما تقریر له ځکه کتاب سره کتله دوی چالوستا خبري کتاب کې ستنه نو څه ورکوته نه ما اوس او داسې چې تفسیر ورشته لاته کې کنزلي کې له پکی کې دا خو چې د الله او د رسول او د ذیل څخه خبره غيله تفسیر وکوري د سباب یې هم نظریکې یایه ودانه جوړه یسوکرا په مخه کړ او ټول دنیا ته ذهني اذیت کې دا چې لګور ځکه سم عالم جوړي کتابه حدیثو کې راشي وی خيرهم خيار للابا زمکه د پاسه او د اسمان د لاندې غره سوګري غره او له ما و شرهم دا اسمان دا لاندیو دا زمکی دا پاس ناکار علمات دای کی با فتنی دا نگیگی دای کی با بارکیگی اولی اغا علم نده کرنو اغا دابو خیال نده ساتلے دا دابو خیال نده ساتلے ناغتا بس خیر ملاوشی دا خواری باکوائی محنت باکوائی دخپل وقت قدر دانی باکوائی کدو وقت خطر موکو والا <سؤال> په ډېر ری اشخاص در دي موږ به خپل شیخ رحيب مولانا اوريدل شیخ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله برکتہ ده حضرت شهبارہ کی بیبی اور سید رحمت الله علیہ وې تم را وحبو ور وحبنده ځای په وروي کاریزه په پیچه نه کلا وې کده دی از غبي مار چون دردو بنخ په برخ کا اللي ودر يدو باندې می وخت زا يكي د خاريزه زيدو ر خطرناک بي خفكه له د خاريزه غيب مات شون ولا بودره دنا وي شيخ الاسلام حافظ ابن تيميه رحمه الله د بخفاو چې بيت الخلاء له وردل نشو جدا وخت نه زا يكي د تلاوت کوله شپ نه ذکر کوله شپ دی وقف شسو هاوای مداس کتابونه لي کلی چیزا بیت و یو حافظ س ووي چې زه بېتون خلاله وردن نه شمته که کوول نه شم نه ور خوشم که نه دی خلکو ځای کړی دی د مفتې مو مچف دا متون لاله باره راغلی دا هم دور یو عژوي به او د اعلم خزانانه وه ووي بتون خللاله وردن نه دا ووق خو نه د ندې عبادت او تراوت سبکو نو وای زه خپل قزای حاجتم کوم او ورسره غ بیت الخلاء لوټم صفا کوم وام م جدي په صفا کې دو بل وخله کی راشه چې دا وخت فرشي قسم دې کده وخت پته و لګې دا چې دا څومره قیمتي دي نو یو یو من بابا شاه هار نو په اربعون روپو واستې ا یو من کوم ملاوی د جنه پکې ته با ایمان راړي صبر خلکو به تمنا کړي او یاد وسه تاینده عمر ډېر کې دي د دین بری قيمتی سی ست پدې عمر الله ملاوی یو پدې الله ناراضه کیږي نو پککم شې چې الله ملاوی یی مالک ملاوی داغه د قيمتی کېستا تاګه دا عمر په جنو د قدر دی او په جن دو نتا ته به مالک او خالق بلا اوشي ستا به الله سره یو خصوصي تعلق جوړ شي زموږ غوډو نن بل بحث ته البحث الاولو في آداب القرآن ور ادب چیکل د باب کارونه شي ادو دوبا يا دبو د دا معنا دو خيارته او د صاحب ادب جوړي دو راشي لک عرب و ادب الرجل اي حسنت اخلاقه دا دا او کل کده ادابا یعدي بود بابی سو ربنشی نو پا د ده توعام تیارو لنازی لکه الادب دعاؤ الناسی لت توعام او ربو ای ادابا رجولو ای صانع مادو بطن او ادابا القوما ادعاهم الى دعامه نو کل چداد بابی کا رومنشی نو عدو بر رجلو اے حسنت اخلاقوه و عاداتوه ده قرآن حکیم گن عاداق حاغ آداب امام سیوتی رحم و اللہ پیت قان کی راج مکری دی ویو ادب دا دے دا قرآن دیر تلاوت کول اے دا قرآن شریف سلے ادب دا دیر دیر تلاوت کول مو خیر اقلومنا اللہ لتوفیق را کی تراوائی دو الله د مومنان مبارک تاریخ کئی وَاِيَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا الْلِيلِ لُلِي آيَاتُ نَدَ اللَّهِ فَاوْقَاتُ دُشْبِيْكِبِ دیر تلاوت دو قرآن دا آدھا بنا دے صحیح ہے لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث تا سورے دلے چاہیوئی دا اللہ حبیق فرمائی لَا حَسَدَ إِلَّا فِيهِ پس خېدل او زېریدل لښت ما ګرځو کسانته رجل اتاه الله القران فهو يقوم به انا الليل وانا النهار یو څلته الله د قران علم او حفظ ور کړل ا دې لښې او د ر zip اوقاتو کې پاغي او دريګي او لړي شریف کې ابن مسود رضی الله عنه روایت ده وايي من قر حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر ام صالحا چاچی یو هر فلستون لس دې کوي ور کوي لس دې کوي په یو هر ملوي دا عرب دې استلاوت کوي مسجد تراش وب صحیهت المسجد موږ یې و قران تراوالي زموږ پور تا نو ول راځي نا کرا دې اگر ځام د خبرو نړې رو سا مزجد کې ادا به کویبانې سړی خبرې کوي د سووک کار کوي یغ سره کې دا لکهستاسو مدسه کې قایان سبق کوښي توکه لږلاړی نو به دا یو دو ګېټ د پړه ټم دی او به ته خبرې برې وکې نوول جنا. مدرس کده حفظ کله کله موبایل نواله ماړو خفای ته کایو په ل سبق اوري او بل بلې موبایل نیوله نو دا حافظ غلطي روي دستي قران داغه کچا شو نو خبره مکوې او کارواله د کار موباسه په یلی خبره وا د قران هيرول دی علماء لیکلي ګراهه کبیره را لکه امام نووی دی حدیث کی اگر چیسا ندی کلام دے خو اہلی الملک دی قرآن شریف بلا عذر حیرول دا کبیر بناد تا اللہ حبیب و ابو داو شریف حزید دے عرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من صورت من القرآن او آیت او تیہا رجل فم نسیہا وے پما د امت گناهو نفیش کڑے شو نو ما د دین له یو گناو لیدا چې او سورته او آیات چاته دا الله ور یاد کڑے دے او د غفلت د وجه نه هیر کو لګره پاسه حافظان دا سی وی چې حفظ یو کو نو به راخلی د نو هیر شته دی, دی وژن ګره سمجدار فلک جي سو حافظ جوړ جي وې دعا ورته کوي جو ژرا سبال کی شیخ حدیث مولانا محمد حسن جان رحمۃ اللہ علیہ وہی قرآن یاذولو دی سمبالوند د زی لکه سوجی د اوس په نشنی چی چی ا بای پښپېږی له غیرا باندې قران اورول ماته اوسه وی بچې وہی کنے اورم هېری ګرانا کنے اورم پڅکی هېری ګرانا اور د وخت خزر چې جاوه کې جلو اي فرمایل چې ما قرآن نو یاد کړي په مدینه منوره کې یوم نو ساری به د مزنف طالبانو خوف کولو وې ما ویده حکیمتي دې انده وې ما په قران یاد کوه او وای ورو ورو وخت قذرځي چا او نو قران سمبالو له سمبالي کې والے جناب ورو خلل زمو حافظان بیان راخلي دیو چې یو ځل یو عارف ودي کوهات کې ټچونکې موږ د علاقه کې وخت سره چمبایو کړي هټو په کې تبلیغيات دی او مدرسه د پکه یو نیک عالم نی پکی ناغوه سالانه جلسی نزبوتلم یو ظلمو سره براتم یو ظلمیوالی مدرسا دیسنگ دارا وی نی په چړو رو پوئیگم ی نی پا بندو رو پوئیگم میداولی وی دستول و نشپک و شلو نزیان اوڑکی کنی دنمراوی روی روی روی روی روی حافظان پکلی کی جوڑی اوی چا سراکری زیکڑے چا گیرہ زیکڑے څوک ډلره از نو وبي کوي قرآن یې یادې د ګورتابه ور سفر خواري او شو اته باندې د عمر څمره پیسې ولګې لري د مدرسه تنخاله په دي تنخا کې زړګونه خلک دي چاې او روپي ور تا د پاره ګوره پرله کونو پر مدرسې جوړه شوې تا د پاره یو مدرسه اته څلور پیسې ځکا خواریو کا او هغه دې هر کده څومره خلکو لاس پي او ستا به ریوار وی پرځ د تا الله یو زبر لوی مرتبه ته ورسولې هغه دې پرې خو دغه حافظانو دا طریقې کوي چې هغه به د ملي طرفه تل عرشی دغه حدیث کې من قرآ قران قرانا ثم نسيهو لقي الله يوم القيامه اجزب چا چاچه قراني حقي بلص توبه هر قبلا سبب شرعي نو الله سره چي ملاوسي نو د بدن بسي عجزم مجذوم بي لك جوزام بيماري کې څنګه بدن ريجي دارغي بخاري شريف حديث ته الله حبيب وي د قران خبره خلې فوالذي نفس محمد بيديه صلى الله عليه واله وسلم له هو اشد تفلتا من ال이블ي في عقلها وایدا قران خبره لای زما د پاغزاد کسبی چې روح د محمد رسول الله علیه السلام دا غی پلاس کړي وایدا وه ګوره چې د قران سره غی نه سیواد د د تخته لګوره قران کچایات کړي لګوره لوی نعمت څه زمګي استاده به تربو الله د قبر د نور نه ډک کړي دای په دې کتابونو سره مونږ انسانو ډېر پریشان وب اوس کوئی بچی دې مردان کې ا بیا په دې را حطو د الله را وسته ما له ځل پټو یې چا ما سره ډېر ربي دا و وي زمما پریشانو سبب دار ما قرآن شریف یاد کړو هر کله په دې غورزی یاد کو هیر به کو دزاصه پریشانو سره وبخله شي ريو ادبدا زداري مستحب دي اوزاس دی قران د لسو د فاره لانه افضل <سؤال> افضل الاذكار په اذکارو کې غره ذکر سره هدا مستحب لری چې په یاد وي اوس له کوم قران ناغزه به اوداس فرض دی په خبرو څنګه د مجلس په مرتبه یوې کپیادو یې قرآن مراخلی نو د قرآن دی یاد ویلو د پاره او د مستحب دی وکړه اخلی او لاس چې په پاک ځای کې قرآن لوري او دا پسلون دي چې سړے مسواک استعمال کی ها بھائی ای ته بیسواد د پاره ډېر زوی دی ابا قوم داسې دی چې مسواک صحیح ہے یا بيدل خلا کی یا د سولو زګی تاسو کې چا چا سره مسواک سٹا ها بھائی لا نور مسواک نوې دي چا سره جیب کې ني ها بھائی زکه ورته علاوه چې کې دې نمک کې مسواک له موزل چې وویل کې میسواک ده د بازه صحابه مبارک راغلي وایي چې مو مزل راتلن نو میسواک به دیږي کی ده دی په لور کوي میسواک به دیږي کی ده ځکه کله قرته چې د دنا کېږي نو میسواک ده اواز اهلی مو واجب واقعا ذکر کړي وایي د قران د فارول میسواک وال مستحب دی دملائک تو قران د تلاوت او د درس په وخت کې جبکیږي او زي الله د کتاب سره دې دمره بينا را وېده قاری سره د نزدیکی اي باز روايات او قرآني وېده قاری د خليل د پښه فلکی دي د د نفرت ته لوک چرشتادو د بوئي او قرانم لولي بلک داستا خلذ قران د لستولار ادا نو نوځ کلام الله زफार خپل په سواګ باندې فاقول دا یو سنت طریقه دا اته یو مسئله کولای چې زنانو لوګوره بیسواک شته ل دوی یو مسئله او کتوي دي د خلکو سره سده تکسیب چاکره زنانو هم څه کوي زنانو هم بیسواک سنت طریقه ده اوس اکثره زنانو بیسواک نه پیژنې مولا ول ترکيب کړي وېثال د درداسه اوای د لکه څنګه دا راینده وو د فارم به سواک سنت د زستری زنانو د فارم سنت طریقه دا ا د مشخصه درس کی مون تفصيل کې کړه چې سمره سمره صحابيات چې په ਵਿسواک استعمالولو مل مؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها مسنون د چله تلاوت نمخ کې تعوذ و یا د دې د شتدا کی وایو چ څه اوذ د بازي په واجب دي بازي ورته مستحبه او سنت وې قران د لوسوي را دولري نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوي او قران 파رامرام لسل دا مسنون دي ورت تل قران ترسیلا او مسنون دي چې قران تدبر سره ولولې سوچ فکر سره ځکه د قرآن د لسطو مقصد د عظب سلی چې ځان پ سړی پوه کې مستحب د جړه د قرآن د لسطو سرا جړه نه در جو په زور جړه راوللی لله یق دی رولی چې څوکې قااد ا دایو مثال لګورې مسکی که جڑا چاله ورشي د سباکی ذکر ته راغله مسکی د جڑا صفت راغله الله سوره بنی اسرائیل اخر کې وای ويخرون للاذقان يبكون و اذا مؤمنا نلا صبر يوجي پم خنو او جالي په قران کې د څو په وخت کې جڑا سره دا یو مسلونه منځ النبي رسول الله خپل جړلي شي هینو حدیث دی ابن مسعود رضی الله عنہ قران لسطو او سوره نسای لسط دی آیات ته جوړ رسیدو فكيف اذا جاءنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهداء سحال به چې په حرم متبخپل پیغمبر د گواہی د پاره پیش کړي او تاسو په خپل امت د گواہی د پارا راشي د الله پیغمبر صحابي توي حسبک الار پس اس نور بوللا وی جماو کتل فیضا ہے نہو تزرفان د ستربو مبارک او نخ کی روانه وی دارنگی سنت تیچی آواز خیستا کی حدیث دی زیینو القرآن بی اسواتکم خیستا کی القرآن فاقبلو خیستاو آوازو نبالی او لبس دی امام دارمی رحمه اللہ پنیز دارے حسینو القرآن بی اسواتکم فا الحسن يزيد القرآن حسنا خيسته کې قرآن په خپل اووازونو اواز قرآن ته نورم حسن سي واقعي دا دا مسل ورو ستر روانه د امام سهيستي رحم الله دا وایي چې وق نی ونور ته مسنون دي خبره اثر به نه کې شور به نه کې الله وايي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وَأَنْ سُوِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مسلونه دا دی که دا عائمه و اختلاف ده لسجدی آیات دی واردنو سجده مسلونه دا آمول ماوی دا احنافو پنیز مانی سجده دی تلاوت دواجباتو دو نادا دا د دواجباتو دو نادا ذیک امام سويتي رحمۃ اللہ علیہ نور ذکر کړي هم نور رسولو کتابونو کې ا ذکر کړي او جونګه مسلې کې ضعف دی و ندي و جندي اصول کې مونږ ذکر کړي ا بازي غره د موږ په اصول کې دادي چې د سوره دوحان د اخره پوري د سوره دوحان د اخره پوري تکبير وې واهل الملكي د تکبیر مبارکه روایت صحیح دي ثابت لکه ختم کتابه سوي د سوره زوحه نه پس الله اکبر وي وي بسم الله الرحمن الرحیم ادم السلام د چسوب دا تکبیر پاول کی وي سوره په استتام کی وي خو احاديث په دی باپ کی ضعيف راغلی دا ثابت نري له کوشش دا کوي چې ده ختم دی اخیر و صورتونو که عام ده قرآن و حافظان و صاحبان و طریقه ده تکبیر ویل خود دلیل پیج نشتا کتابونو ذکر کریں ابنکسی نمو یو ضعیف حدیث ته یو ضعیف حدیث ته دارنگی دا ختم نفس دعا کن دا مسنون طریقه نمو حرمی رو شریفیلو کمچه قاریان تالیب ورسن ختم کئی نمرگنی راجع مکی نور قررام راجع ماشی امدد دعاو کی آغر اند محمد عیسی آفر کے ختم انو ادوائی آلی گری و با بازی مرگنی رو رو رن دیو آغر اند ممک مدینہ بنا گو لکیو اب اچی راتویش مارا وست ختم دا غز اے قررام لکه او مرفوع حدیث ده وي من ختم القران فله دعوه مستجابۃ چاچه چا قران ختم کو د دو دا بار دعا الله قبلای د دو دعاء ده قبلې دو مقاماتو کی اوسره موږ د دو دعا کتاب لیکل راغې ابتداء کې ده چې کم کم اوقاتو کې دعاګانې قبلې دا یو ضروري خبره ده چې مسلمان لرفته وردا اذان اقامت په منز کې دعا لرزکیږي بشپړی آسي موږ دوی و بای طالبان ډېر بشپړی ده نفسیه بای او یو پیر مورید د واجبو اور کړو انور خطو پوری بچا سره خبرې نه کناوی دا او پيدا هو خدا غوډه مل لند راغلي راغلي وې ځاسي بودی بای په تحجج د وخت کې کومه تاسوازې مשיو ودي دا واخ مالک آوازونه کوي بهترین وخت د دعا قبلې دوسره الله کما يليقو بجلاله د شپې په اخر کې اسمان د دنیا ته نزول فرماي او هل من سائله سو سوال کوون کې چې جو جولې د خیر نه ډک کړو سو ګناهګار چې توبه وباسي مافي كم څوک بیا رښتیا چې شفار نه وغوړي زول شفاء ورکوم نو دا د سباره فتو پوری د رب العالمین د صرف نه د اعلانونه کیږي دا, دا, اعلانون کی دا خو امام سیودی او د علماي کرامو د قران او حديثو پرونه کې د اذاب ذکر کړي ځنه آداب قران په خپل ذکر کړي لکه وګريتا سوره عراف نهم پا راکي یله آداب د قران د ذکرې نهم پارکی سوره আরাف ګرئی آیات د 25 و 26 ورب وا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وَإِذَا د قورلقرآو کله چې لست شي قآې حقي ف اوله نو د د طرف نه امر د و د ته وګړی ص وتو چپ ش د دफार چې په تاسو رحم وکړي شي ادا خو سرسي رحم دې قران څه دې غوږيو ندي مانو ده هدايت لار بالا پره نزيد د ژوند مقصد بدر تژکي واچي وګوره آداب د قران سری چې لوستې شي وګبدي شي او چپ پي او دنی آیات بارکی علماء او ذکر کلی دی <تصفح> سوکوی د آیات د موز و ده خطبی بارکی دی دی جو می پر امام خطبا کی قرآن وی وی فستمعو لہو انسو تو امام قیرت وی جهرن فستمعو لہو انسو تو باج علماء وی عموم دی خطبا ده موز دی یا د موز نبار دی که قران لوستې شي وګني ولورته ضروري او لازم دي خو مثلا کې زسلفو اختلاف شته امامو په کثیره د آیات په تفسیر کې د سلفو صحابه او اقوال ذکر کړی وایي تلاوت کې دوی او دو, دو صحابه شوي د شاورته نه یا شوي هغه ورته ایو ولرنه مجبره کې وي و اذا قرئ فاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لکه په ځینې وختونو کې د شيشتو ذکر لا غوړو نو د خلکو د دکاندارو د دکان څخه ایوب کور کې وزنانو سره لیکي یو ځل چې لکه موږ او تاسو د ستناش او د دې ته راکې شو خبرې کوي موږ ته راوت کوو نو خبره رانه دی وه چې د لشکړ دایسته دا دا ځې په تا بیگ زه په خپل د عام لوس سپیکر قایل لب دې سره سره خلکو لړې درې ها پای دا, دا علی علی کا په و او نړۍ له ما څخه ولاره سپیکر بارانه شله دا به استعمالوي دې ځرا دې دې بیماری کور کې ډاکټر مونږ ویدل شور خلنه لو زرانہ ته خبره کوي په اشاره کوي 마슈وبې مسبال کړي دغه کولا نمبر راغلی د شګر را وروخته هغه ټول پریځه ولا ګډ ګډ کو په بای ما슈وبې ما슈وبې مسبال کړي زراننم په اشاره خبره کوي و ته بولا نمبر راغلی نو د چرانه د زاپریز مریضې سپول شو کو لو زارار ده دی څه ده دی دیو چې کوشش دا کوي ہک سوک شوک لریږي ويم کور کې زنانا وري نو دې ته نو له سپیکر پوښتنه تار دا خرچه پر چوکہ ها تاسو ورکی ویوازي د دې او هغه نو سپیکر ک په که وکولا عام د لوسپیکر <سلام> zarar سره <سلام> یې په دې مور کې په خلک نه زنانا په مش کې فرصا اتاو له سپیکر لګوله دا صاحب درس کې یع په بازی په کې كنور سي دی وښیلی ناتونه نو موشته شو کولیږي زه خپله شو کوله تاسو باندې خبرو وایم نو د دوه خول <سؤال> له سپیکر له ګوله خو صبر خلقوله خیره وکړه زه کومه شروع کی به په کټ ورته به شروع کی هرته ورجولې ورولې له سپیکر واره غره دي خیرونه تر اكيد شي کولې لکه استعماله پکار دې چسي پندازې باندې وي دا شیعه ته ګوره ای سوره احقاف کې مراغه یو زل کچا آداب سره قران ته غو غنیو نو مثلا وټول هلشي شپږشتمه پارکی سوره احقاف راضی او داغي آیات مبارکه وګورئ یو کف دیرشم نمبر وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا وَيَطَّقَعَ غَوْحَشِرَ مُتَوَجِّئَ كُلُّهُم مُّنغَا إِلَيْكَ تَاسُطَ حَبِيبًا نَّفَرًا مِنَ الْجِنِّ سَكَسًا دَفِرَ یستمیعون القرآن وگنی ولوغی قرآن تام دا اللہ حبیب سوک عکاس تلاڑو بازارو التپو لارا کی وادی نخلا مقام رازی لینا دا مکی مکرمی او دتوائی پا منس کرے اوڑو کیا گنتے کنے لے وادی نخلا اس پا کسو کسی گنا تارا مبازی کلی نسیوی جی سمودا پا زبری جی بل زیل الارشی وادی نخلقی کورو نشتا قوص پا کسو کسیگی نا ندنسوی بین مقام سپیریان راغلی او دایا وکسانو یا نحکسانو دغزیکل اللہ حبیب دس باپ موس کی قرآن لسو دی دیر پاداب سرواو رہ تو دا د توایخ د مکې و کرنې په من کېژ دی خو سبورډ نه دی لګې دی ور نه لمونږ د توایخ نهلو شرل بژیر را سره دا هغو مو خپل جاې روس یدلتهوادي خله دغ تو سبور موډو نووادي ن خللا یوڅو کورونه دي وړو کې غونیکې دی او د کی هغه تاريخي واقعیا د جیدل د وای وایز وا اذا شرفنا الیک یا تا وخت را متوجی کړیو مونږ الهه کا تاسو نفرم من الجن سکسان د پیرانو نا یسمعون القران وقنی ولو غيب قران تا فَلَمَّا حَضَرُوا وَرَكَنَ جِهَازُ الرَّشْوِ وَذِي تِلَاوَتِ ذِي كِتَابٍ قَالَ ذِفِرْيَانو يوبل تَوِيلِي وَأَنَّ شِيتُو چَبْشَيْ گَرَيَوْزِ الْقُرْآنُ وَأُرِيدُ وَلَّا أُرْتَذِي مَانْ تَوْفِيقُ وَرْكُو أَوْ قُرْآنُ زُلَتَ وَرْدَنَشُو أَوْ ذَئِيلَ الدِّينِ مُبَلِّغِينَ فَلَمَّا قُدْوِيَا اَرْكَلَكِ فُرَقْرِ شِعُتِ لَعْوَدْ قُرْآنِ وَاللَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنْزِرِينَ وَاپَسْ لَا رُخْفِ الْقَوْمْتَى يَرَوَرْكَوْنْكِمْ نُوغَقْدِوَل اگر دی دیکھئے کہ استمائع ذکر کسی ذکر کر یو سماع یو استماع دا قدرت یا سماع لوی بابی افتعال یو خاصه دا طلب ها ویسو خاصه دا یستمعون دا اوریدو طلب دې او دې اوریدو دا طلب د پاره کار شو ټی کړه پوری پریخ پټه پریخ دکان پریخ نوټو به وادي د سره دی یو یو سماعدا لکه زه کوم او د عالم قران می موورید او ګوډم کوم پټیکه یا کور کې سړی ته تکیاوالې چیس کی و یې نه کې یا مثاله وريده دیت سوا واي دیت استماع نه وای وادي د سره دی بای اب وادي س سره ترې دی زکات چې ته تاخو چې او نیت څه تاخو د قران دا اوریدو نیت نه دی انما الاعمال حته چې ګوډ لته روز درس پليسته لوي ګوډ پليسته لوي دکان کې ری ساری کولاو دی وایو چې په ځخه او په سنځي <مزدان> کې رکر اگر چې زموږ مذاهب حنفي کین نه خدا <مزدان> ما صلی الله عليه و سلم زه نه را وایدا ته سجده تلاوت چې لازمیږي نو پس ماع <مزدان> ده <مزدان> که په استماع ده دی فرق کوي وې سماواله نه نه په استماع ده خبره وزنده نه کنه سماع علل پندیشته ده چې دا سیو یو سیو نه وي له باندې فقهای کرام فرق کړي چې سجده تلاوت په پاغه چاوي چې د استماع کوي د طلب دا اوریدو ده ا جې سی اتفاقي اوریدله له سوچ نو یې سماع نه نه استماع ده ورته کیږي ورته وعده ولدي شراله چې تا کې اوریدو طلب ده تو دادو قرآن پا دابو کلوم بنے دابو دارنگو گرئی دویم سرے تفکر اتتدبرو فیہے قرآن کی سوچا و فکر پول اگرئی درویشتا مپارا کی سورہ سواد او داغی آیات مبارکو گرئی یو کم دیرشم نمبر کتاب نزلله اولی کا مباره خو ل دببرو آديیت والیتتهذ کارول ال الب کتاب و دا کتاب د لا لمین فرمائ انزلله هورا لګلی چېمونږی ل ک تاسوته حبيبا مبارکون ذا خیر او برکاتونه ډکلې شې وې ده دا کتاب د شذفر الله رعلی گلی لید دبورو آیاتي چې داخلک سوچ او فکرو کې د دې آیاتونو کې ولی تذكر او دې د پارچن سېت قولوا الارباب هاوند دا اقلونو ادي ای ايات دلال په امام قرطبي ذکر کړي وايي کی دليل چې د قران معناش د کول واجب دي چې دليل له څه چې د قران معناش د کول په مت واجب دي چې د تو ايي تدبروا ايات د چې په معنا سوچ نه پويږي په سوچ فکر کول شي لکه چې په اردو نه پويږي ته ولې اردو کتاب وا نه یا معنا وا ور د کی په سوچ کې سوچ فکر په هغه خبره کیږي چې په معنا او مقصد باندې پويږي نو الله دې توفيق ور کیږول متا چې د قران په معنا باندې پوه شي اوس عرب په دې پويږي دا چې په واخ جو به بدله کړی ځکه موږ اکثره الله <سؤال> بیا سا اسباب او توفيق راکې رمضان اخیر کې تل عمرې له لارف موږ سره اکثره আরাږي موږ دې صحبت کی او مجلس کې کېنو مرګري دي نه چې تداوت کې کېنو ما نه تپوسو کې دې نو عربو م سره ايو زل مو معصودن مشقولو ده حرام دې مکه مو کريمه عباد ذ سور نور يا دي الله نور السماوات ولا ديره جړل د یو مشرکاست دې ښکړه رونه دې عليمان دي جامعہ کی داغه باندې دې سترجوړه او شراب په قران نه پويي او جنب خود نه پويي په کار دې الله دې امت ته توفيق ورکي چې دا قران ته معنا پوي شي ورته ټول واعظ چې زه ساري مسكي ولاړم او قران وای د تعالی فته لګي چې مالک سو و ایمان سمته طالب وکه ما د پاره قانون جوړ کړي ائمه ابن کسیدم دې دې کې د حسن بن بسره رحمت الله قول نقل کړي او یې قال الحسن والله ما تدبره بحفظ حروفه وَإِزَاعَةِ حُدُودِهِ حَسَنِ بَسْرِهَمُ اللَّهُ وَإِقَسَمْدَ الله بَسَاتٍ ده قرآن تدبردان ده چتات ده ده حروف یاد دی خود ده حدود ده زایا کری دی وَإِحَتَّا إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُمْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُمْ اَوْ مَا يُرَا لَهُ الْقُرْآنُ فِي خُلُقٍ وَلَا عَمَل و یو سړی او قرآن می ختم کو او قرآن خود د په اخلاق و او اعمالو کې نخکاری موږ تا زما وخت ته پوه کو چې هغه ترتیب دی او په کار دا وی چې قرآن ستاسو په دی غوونو سرغو دی ټولو کې دی نو اصل مقصد د تدبر او سوچ فکر کول دی ولې چې نه احلیه په مسله ذکر کړې یو سړی یو 파رته لا کو خو بله تدبر او یو یو بخې خو سره دته دبر نه دې مقابله یو پاره شي کو ویشا سې بریر خللاوت نه شول شان ش کشمیري رحمت الله تعالی عليه دا د دنیا پهلولهماو ک و چې به ی یاد وي نو د هغې او بالاغت او مانا کې به دومره لاړو چې ګینټ ګټ بیرې شو په یو یادې ب سوچ کولو ریشا سے بڑے خطب نشکوولے د داغورے ته د بر کتاب ده چې دې کې سوچ او کې فکر وکې شیخ رحم الله و فرمایل چې اوزل ما سورہ یونس کې سوچ کولو شیخ القران مولانا محمد طاہر رحم الله سورہ یونس مې کتو خپل غوړه دې په لوړه ترړا انتظار او استوبلې مې کتو هغه بیگانو په شروع یې عمو ډیو په لوړه ماله مال خپلې دې چې دې ول کتاب کتو د شيخ رحمہ الله د استصحاب کې د غټو ملګرو دا د دیوې د نور وادي د ورچنا امام بخاری رحمہ الله tarihi کبیر په بدیره بنورہ کې لیکل ده اگر نا تنظیم د سبګمۍ پر نړۍ سو جلد ده سو جلد د سبګمۍ پر نړۍ اس کړي ده تو شیخ رحمہ الله امام سبګویلا سورې یونس کاتو په دې کې به با و او دوه باندې دا څنګه وې دبر په سوچ کې لاروم چې ما نه پته ورلګي دا د سبب باندې وي ما باندې ناشناو لګیله چې دا باندې څنګه شو روکه نو دا ګورزه ته دبر د سوچ کتاب ته ده لیکي سوچ کې تدبر وکې چې دا کتاب بکے. دا رنگی دا ما نه سمو طالبکه ای دارګیو ګورې د دې پادا مو کی دي القا الشمع مع شهادت القلب و اکبر ثنیشی خزر به متوجیوی وګورئش بغیشتمه پار سورہ قاف شپیشتمه پارې په آخر کې سورہ کافرہ رازی او داغي آیات هي مبارک او وګورئ مور دیر شم نمبر ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب نوالق السمع وهو شہید عوضی آیات تا ڈیر سوچو فکر کئی فرمائی این فی ذالک بیشک پدی قرآن حکیم کی لذکرا خامخا نسیحت من د هغه چا د پارهکانه له قلبون چې دغ پهسینه کې زړه دی او اللق س هوشهید یا غګنی وللی دی او د دی ادلته لما و لیکلی دي پر غور سومره تااقید سره الله خبره کړی د وګریږي سره لوګي په پټ کې وروړه د توسدا درس لوګورستان او ور او پساو ورته به یو خواب لکه وګری دبه ګری سره لوګي کوي دبه ګوتو سره لوګي کوي وګریږي کې صورت تاکید ده الله وای قرآن حکیم د نصيحت کتاب د سوال نه پیدا کی یو سړی دی کتاب لکينا سو اخالي جو لیلاړو رودیدی دا اورېدو د ذکر فکار دي چې د شرایط له لحاظ وشي ورته ان د تاکید د په رازي له ذکره کې لا د تاکید د په را ده سو تاکیدونه شن ها دوی استاره چې دا جمله اسميه دام د فعلی په مقابل مؤکد ابي بلزل ته خبر مقدم کړي او مبتداي ورستو کړي وګوره څلور تاکیدونه راغلل یقیناً یقیناً یقیناً یقیناً پا قرآن کی نصیحت شتا قولی من کان لہو قلب دچاچی سینکی زڑوی صاحب قلب سڑے پکار او حلق السمع و هو شہید ذری او بارک علماء لکلی آپ اخفلہ مانا دے نو تقسیم کئے خلق دو کسمه هی یو دا سرے چپا خفل اللہ ورط دمر علم و سمجھ ورکڑے چپا کتاب الله پوئی او زنی سړی سره دمر سمجھ رشتا نو تقسیمو کو او القسمع خفل قنقوئی کی قبل پر وقتی ولے ہیں اگر دو کسم خلق در توقھے اب آز او پا مانا دواو دے د دوانه او شوال اے صاحب دل به او القسم وا القسم هو ابن ولده وهو شهيد دا وہو شهید درته وجيب خبره قاعده جملہ دا جملہ اسميه کې دوام استمرار هي ويظن ولي فقد اول تر انتهاء pore زبدا اوګه درسته کہ یو گنٹا مو گنیو او بلگنٹا نی مسئلہ بحل کی گینا لس منٹا درست دیتا ہے او پیزمینٹا گوگنی علیو او پیزمینٹا دی پکی جازی چکر مکرم کلی لپکی لارے او اختر دیو بودا دیو چی خطا پشنی کور لپکی لارے مسئلہ اللہ شک و هو شہید جمل سلا جملے اسمی ادا تو گورا تدی شروط و لحاظ کوئی شید دی آداب و لحاظ شید نو رب سلور تاكيد نو سره د الله والا خبره سخت مضبوطه وي و من اشد من الله فيلا د الله دغه خبره مضبوطه کیده شي او جبي الله خپل خبره خپل کتاب کې ذکر کوي کله د پیغمبر خبره په احادي ته الله خبره په احاديثو کې ذکر کوي پیغمبر رسول الله صلي عليه وسلم حدیث قدسي وي او ور سلور تاكيدونه دي سوال نا کېږي چې چی او نارینا زنانا قرآن تراغلی او خالی جولای دی لارشی گی په پا کسی در شرطول رجده با خوب نیسی او متوجی بای نو خوب با نیسی پاکی با بای دی وجه نیدی احلی علمو نکری او داتا سنو پارم پا کار دی وی اوگت درس یا لن درس کې پورا مکمل توجو بالا جوری بیش سکلی کل کئی دا وړیندل تلیکل کولېش هاهای کولی دا موږ اول کې ویل ویته لر غو سره غلې وو چاله په لیکل ور ځوم به نکړای تاتړ ژوند موږ له راضی خورو به زه پداسې به لیکل ناراضی هر څلې به لیکل کای سوچ لیکل نکای د پوره توجه نشته که څوک وای چې زما دې درس ناوله پورې سوي ټول توجه دی نو څه بکای لیکل بکای اچې لیکل لکه غورا ويزيد دي زياديدو سلور مراتب دي فارقي او یادول دي علماء لیکني غورا یادول جو قسملی دي يوتا ضبط صدر وې هي سيذا کې شي سمبال شي بلس ضبط الكتابهت وې ولي کول واله اوس ودايه او شي تقریبا ختم دي د شيزه دا کبزور شي خبره واه او یا سات هیراله اوس د لیکونو نه بغیر څه دي کی هغه خلک د ښاوره د لاند دی دي چې دا غي ضبط او صدره پس وګرځي واوره د چني سره خطر بیا به تیرېدل نه یا به سر کې د به لیکل ضروری وي دی وړنه موږ هغه ورګدهشته کلاړو ژر د صدره دی بای ها جی ته ګوره ګرځي دونه یو لیکي چې څو څاره قلم نشه لیکل نه کوي یار زوی بلې کې جواب پټیل غوګو نه ونی شو بھائی او وی طالب ویللم استاد واله دا غور ته وی د الله لپاره به معاف کا غوې د عوام به چاره لپاره ولي چې ته پټی به غلاکی به دی ولسه وی د الله لپاره به معاف کا نه غوې د عوام به چاره لپاره استاد چې طالب دا خدای بچي او یا د ساتي روحاني بچي د جسماني بچونه په آداب او په خدمت کې سواږي ته یو څو نومونه ولیکه ها پای اته تا کیا وایې رمضان ته پای ها په څه لګ ته ور دې په مخه ګرځېدو چې چا په لیکل له کول ناویرانی وو لیکل پکوي وای سوچي لیکل ته کې هېروي زم ما غوښته درو وي الیکلب داسې کوي موږ د شیخ صاحب سندرس کول سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی راغه واخ کیدای ټیپونه نوی نوی پیدا شوه یو سړي 10 ټیپ خو رايو علي مو سرهغه په لیکل فور راغه باغه ټیپونه لکل نه کله زغشتبيته نوی یو اک ټیپ نه چې سپاڅي ما وځی کړي ته په نو شوی خبره ها سم یو یې سپوږی په مکسر وردا یو په بالغه کوله وی کا سٹ ټیپ ک مواز مواز دی راغستناو بیا لیکلې بیا هغه کمه پوره کوا ردو استاد طول خبری لیکل وکي ټول درس ته توجهوي ان في ذلك لذكرا بيشک پدي قران کې خامخا نصيحت شته ګر بير يا نو يوزل ووريدو خادا بشرا او د سيمان راو چلې په خپل کتاب کې صفاتو نه کوي لمن كان له قلبن هر چې چی داغد پارسی نکی زلوی، او حلق سمع آیا غوگی خود ده، و هوا شهید او دی متوجیده. دارنگی ده قرآن پا دابو کداری بیو ده سبب ده نوالی، اگو رئی، ویشتم پار سوره واقعا، او یاثیو کماثیا ایم ګورای راہل لا فرمایلا یمسو الال لا یمسو الال متوحرون <تكلم> لاس دن لدی سر مگر پا خلق او د یا نوری مانا گانی مولما اکڑی ہوئی او مانا پکی دادا چه مسحنا مراد مسح حقیقی دا او دے یمسوہو لا یمسوہو ضمیر قرآن تراجی دے او دا نفید پمانا دا نحی سرام لا یمسوہو اے خبر پمانا دے انشادے نفی پمانا دا نحی دا لا یمشو الا المتطهرون لاس دین لګوی دی قران تبګر پاکان چا د وډی او د نی بیاو د شې نه پاک دی بیاو د شې قران ته سرکوت نه وړي حرام دي زنا نه کی بیماری کی او مدرسو ترازی نو اهل الملک کلی دای دی لاصوله پردا شي پاغی د قران راخلی زنانا قرآن قدم قدم زنانا کی بیماری واره کې زنانه قران تکه شی او ورې دې شی خو بلا پردی مشکول نشي او وی دې شی سپوږی په خبره و اسو اسلام قدم په قدم ته بنا ته مدرسې زنانه په میاش کې بیماری وی دا اولاد نپسې بیماری توقدر اولاد دا دبره شلوی خرزی او میا شوډیو کې غټول لمبتیر شي اگدا پہرامیاش کی اثر از یوشپ گر دیشو کہ علم بہیر ش داد قران راخلی دا سونو سری پردی وانے دی راخلی ورت دی گوری ک سلام ورت چے اوری دی اور دل لا یمسو ہل دا شېره شي کنه د مذہب حنفي مساله نه سره یو څو ځله وخت کې سری په درس کې کی تا کیا وایې لکه ځله خو خو خو ورته کې وایې دا د چې په سند شوي او دا ست ماته په مذہب حنفي مطابق کوم چې قران له موته ورلې از موږ دی عوامو کې یو طریقه دا جمعه پرځیا په درس کې به په بابا دا غذر لوبه خبر کوي و د دې داونی وې اوس مو د اسکول غوړې ده جواب خداي څه په یو paragraph ته دا خبره پاسه خندو خو زوله پډه خو زيده را پاسيده را پاسيده سره وددي ځکه دا اوس ورته اول وی بوجدي نو دا سره بیا اوس قران ته چې تکيه والي ان دې وزه نيوي خيغي ابي قران راغلې ځکه تکيه والي خوب سره سره وي خوب سره مذهب حقي کې او د 10 ماده کې دا موږ څه کوي مثلا ځکه کوي د عرب او دا مسلک دی ای نوم خفیف او نوم سقیل فرق کوي وی کس پک خوب ده او دس ما دیو او ککلک دو شوی نو سره د رزنی وقی بوازی طالبان رفاس وی حرم کی بودی دی مسلک ده جگره ببینه که ایتا مسلک دکا وی خفیف نوم بانه او دو خوشی بخبرناقی بیا او دس خلق وی او دو او دس او در او دس ځنې وخت آبادې مسائل سره ځکه نو جنلورو خلکو سره واسطه راشي یو ځل یو کس ته و صفات په سره حج کې ميلاو نو رالو خلک به ډېر مېکل چې مازیګر نفس نفل المکوې سره غوډي ټول کوي یا به کېرو نو بيداله مسلک دا د دوی مسلک دې چې چار مازیګر نفس توافق او د ساری پس نه توافق شو لو دې غې فشه نفس المکوې شي دا خبری بطا پر داشکی دا دا این مسلک تے زکا نوافل زوات و سبب فرقائی کئی اے نوافل دو کس ملیو سبب ولوی بل ول سبب نی لیک اگورا دا اتفاقی خبر دا نمازیگر نفس او جمعات کناستے او دس مو دس اندنے کڑے پتا او دس کناتے کوئی او سات پس را پاسی در نفل گئی دا پا اتفاق نه والی او که او د مسجد او لاړو ما دېګر نه پس مسجد او د سلو یاد ما دېګر نه پس څوک مسجد تر شو نو د احناف او مالکیو بیا مسلک دارین نه پس رفل کی او دا احور لما وی دا نوافل زوات سبب دي البته د سبب دا او دسته سبب د دخول المسجد صحيه لزوههيه تل بځه سبب ولا جوړ شو ذوات السبب او غیر ذوات السبب نوافل کې فرق کوي او حنابل نه وايي ګورځم ګه حنابل ما دا وایي زمږه مسلک ده له مازیګر ده مزنفس او ده سبا ده مزنفس که سو قضا کوي کولې شي کني شي کولې یت مست قضا شوی را اوس خبر په دې خبر شي کولې شي کنا کو نه شي کضا اوه واي ورته واي نه راغلي چې دماسیګر او د دم صباح نفس به نفل کې وای تا پر نه کی تخصیص راوستو په قزاد او فرایض سره نو کته په کی تخصیص راوولې په لسیږي موږ هم په کی تخصیص راوولو او کله چې عام کی را راشي نو عام په خپل او قوم پاتې لشي دا تاسو سولو کې مسائل ویلي نو دا وسه هل سره زګلې د بیا که بار دنیا سره واسه را شي نو دې د پرزونو جګړو نسوي الله سوې لا يمشوه الا المتطهرون ندیم شک وی دا قران مگر پاکان आवाज وی دیږي ک ماشه نا مراد مسه مجازيدا او دین مراد دو قران علم نه د قران علم بنه حاصله کی مگر پاکا انوته یک عقیده شرک وی في القرآن كما حقه علم نسيب كي كسينا دا منقرات و دا بداعات و ندكدا نا دا قرآن علم علماء ولكني ويسا وجوا چه قرآن رائع و بسطول دا صحابة و زلطة وردن نشو و اليه دا زلطة اختب الكل صفاوا نا دا قرآن ده نقوش و دا پارس و نو زموږ د دنیا محبت لیکي دي حسد د رسومات دي نو أغي سي نه کړه کړه نو قران راځي خو زه نه دي سي دی له پاکه سي نه پاکاره لا یمسو الا المتطهرون د دې علم بن نشیب کی مگر پاکا نو دارمې پنځم د قران فآدابو ذلم کیدا دی الاجتناب من التکبر زان بده غرور او تکبر نساتی کسی نه کی غرور او تکبر ذ ند الله دا کتاب علم بنسب کینا لکو ګر انه هم پار کسره آراف آیات ګر یو سل شپ يوسل شپک سل بیاختم نمبر آیات دے فرمای سا اسرف عن آیات الذین یتكبرون فی الارض بغیر الحق سااسرف زر شوا بڑم ان آیات د فهم د آیاتو زمانہ د خپل کتاب فهم نبوالو او د دې لمبور تن نصیب کو الذین هاکسان يتکبرون فلارض یغیل یو تکبر کیفزمکا کی بغیر الحق پنا حق کما سینہ په غرور تکبر دے د الله د کتاب علم بورتن نصیب کیلا امام سیدی رحمت الله له اتقان کی ذکر کړی وځاتہ کبور یو لفظ جامع دی نو دا شرک او دي نورو ګناہوں او بدعات او تا شامل لګره د یو کې شرک دی بدله بد قران کما حقو علم نه حاصله کی دی د یو سریینا کې بدعات دي بیا په ګناه کبای ورو باندې استمرار دی بد ځنه لري په قران ته پاړه دی وځنه دا پاک کتاب دې پاکه سینا به پکاروي اللہ دې مه تاسو ټول دې تکبر نه وساتئ او تکبر څه ته وای نو دا الله حبيب داغه خوله تعریف کړي رسوبه درس کې داغه وضاحت راځي لکه هغه حدیث موږ ذکر کړل دي امام مسلم رحم الله حدیث ده باب تحریم الخبر دې تکبر دې حرمت بار عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ دے نبیر احسلام نا نکل کئی قال اللہ یدفر الجنة من کان فی قلبی ہی متقال غررت من کبر نبیر احسلام وی جنة تب نزی دچا پزرکی چی زری برمرا تکبر دے زرہ ستوائی دالا فضب ممول سورہ نسا کے راجی ان اللہ علیہ احسلام ویس قال غرر التبد زرہ تفسیر ذکر کاؤ بعدی وی زره وی دینا رو می گوتا سوک وی دی بیگی دی سر لوی سوک وی دی شرشم و دانه لوی از سوک وی زره دیتا وی خارا پا تلیکی واچ و پوکی ورکا چی والو تا دیتا زره وی سوک وی زره ستا وی آغا دنور رناجی پا یو کبره کرا زندشی و کم زرات دی نظر دلان درازی نبا دن نکیگی جنت تا چی دا چا پزرکی پا مقدار دا زریو برا تکبرده قال الرجلنيو سړی وي ان الرجل يحب ان يكون ثوبه یو <حسنن> سړی د انسان په څیر د جامې دي خاصه او نعلوه حسنا ته د د بازار د خاصه قال ان الله جميل يحب الجمال الله خوښته او جمال خو ښایي هر جامې تکبر نه وي د چا په له په بازار کبو باتواحق کې غتون ن و تقبته و وور ات په ک چ را کې او غېله تعویللات کې چې دا داسې دا داسې نه ده چې دې غمبر خبره در ل رورس ده تاسوې پښتو کې او مت زییک کوي و فلانې د پلار خبره جوابو جو لټئ دا تاسو په کاوی کې کیندرا نه وای خبرو چې د پیرامپر خبرو راځي چې څنګه وجذاب بس په ستر او ستر وره د نبی خبرو لبه د خېټي جوابونه نه کې چې په صحیح سند رورسی د بسدار در لیدله دوی بصره الحق حق نه پيو طریق انکار کول وره انکار کول سي صراحتن وی اکل اغیرکار لسلیلی بی لري جوړه دبا د حق خبره تهیلی بهانه جوړه یو تکبر حق نه بخړول ذم و غمت النا خلق لس فقطل اوای خلق او دلته الناس ویلی المسلمون المؤمنون وی وی اے کافر تب بس پک دا خبر امکان لري چې دا کافيري باط راړي او ایمان سره خاطه موشي او تفقلق مؤمنين او چې مړکی کې خاتمه دي په کفروشي دی دیو جنې چاته څه پک نه کته لور دا خبرلنه پکار دی کله نا کله لرته پوس پکار وي دوګور شي دازل د دې ټول خلکو نزان تس پتګړي او پوشه تي وختانه او اتحاد هغه برابرې یو کومه دي ټومروم ده ده خو پای ورزاندې په تکبر کې ختمو ځان به د ټولو خلکو نسکه دا به پزړم نه او زړونه تطوس کار دي دغه پاسانه دې زړونه به دې څه مخېاله پای ازون کوملی چې وښنا څو کنا کله ټوکی کوي دا غوي چې وایي او کاس نه چې کور دی وایي دل تلوي سره شو کومه غوړې فلانه وي بل و یا ايشو وی به ور دی وای کنه بل وینا خلق بالا ناس کوته لسی وی ک په خبر وای وی تاس ما اله خلق کی شارق انت کی جدم بردیله بای زړه تا چې تاسو غو ته شوک نشتا او ته خلکو نا بس مصالره خطرناک ده حضرت اشرف لی تعالی رحمت الله علیه آل و فرمایل وی ز په اعتبار د معاله وان جام ذ سپيو ذ خينزير نمازان بیکار غنم او مبالغه نکوم په دې قسم خړو ل تیارې اې دې پر وره الله دې کې کې کزمو خاتمه خراب شوه سپې به تر دې کمو الله دې کې کې خاتمه مخرب شوه خينزير به تر دې کمو ل چا چې خاتمه خراب شوه الله وي اولایکهم شر البریا پټو لو کائنات کې دا پترير الله ققا رحمت اللهله شه د في قاکبر کې یک کړي هر دو کې مختلفی خبري و, دین توی دا دا. دا عالم و خبر یو ظالم بایدشا او عاالدين تهوي چې زما د سپید د لې ده خته غوردي او کستا د ګې ده دګور عالی باشااصل کې یو خبره ده یو ش کماله میلا شو زما خمه په ایمانو شو زما د گیرې یخت ستا د سپی د ل کوې د ختونه غوردي شو. <قصد> او یو شه کماله مې لا وره شو خاتمه په کفر شو ساده سپيده لکای وي خطو ما د ګل وي خطو او د خاتمه په تنه لګي دغه خاتمه په تنه لګي غرور څنګه کې شیطان به شي تبا کړی هغه ادب نه سلام نه ما مرتبه ترسي انا خير منهم خلقتنی من نار و خلقتو من ذین د دینه دا غو بنیاد اوسم د دې موږ زالغه دې ګورې سګ اگر کوایو او ک نه وایو وایو ځان غن پسوک نه ځان کې توازو وای رشید احمد غنگو هی رحم الله درس کول طالبان او د دې تکبر او توازو سره اگر دې کمال له قسم خبره منه ای وي څه موږ شیخي به قسم خبره پلو به زماره الله په ذات قسمی تاسو د ټولو طالبانو نه مال ځان څه بے کار احکار خدا دا الله پر رحم کی عجزیہ اولیہ بادشاہی دا هملاوی کی دعا پر رحم تر رب العالمین پر رحم شستہ لکه عجزیدان نہ کرک ترس مونندن ایبونو پسې شو یو اخفل ایبونو نہ مستر کی پټی نو دې ته تکبر وای چا کې تکبوری دی وې دماغ او ته سوګنښتہ دماغ او ته لو ذا دا دا تکبر پاک سامو کې او کسند د تکما حق هو قرانه حقيب اغم الغلره انوارات بدن نسب کې سا اسرف وان آیات الذین زر ذی جوابوم د فهم د خپل آیات ونو ها کاسان یتکبرون فی الارض بغیر الحق چ غې لوی کای پزماکه کنه نه هک الله دې کتاب کم فهم دې غې نه بیا راغلے قران راغل دې شرک او دې بدعاتو در رد پاره او الله دې زرو نه فهمه شوړي نو دې هغه یا ته نه دخپلو بدعاتو دې پاره دلیل جوړای هغه قران چې دې شرک دې جوړو استو دې پاره راغل دې خپل شرکيات ثابت دې ذکه کالا اقل د تکبر سره د شکور شي دارنده قرآنی حکیم فاضابو کې دا ده چې د دې تلاوت بکه په سکون او ویتبینات سره تلاوت به کې په سکون او ویتبینات سره لکو ورو یو کم دیر شم فارا سورې مزمل ایا صبر و ګورئ فرمای او زد علیه ورتل القران نسرتیل الله خپل حبیب توید شفیر اپورتکېګا نی مش اللہ لو درګه یاد دی بیر لکم کا او زید علیه یا پدیوی می لک کا نو ثل ف نو درګه ورت ل القران ترفیلا او ل القران فر امر لستو شرا زرزری پکلاره کلاره الولو لا کپدی کوم وقت لګی د ژوند کیمتي شو ا دې پندنه خپل وقت قوتول زایلې دیوژن پازي بشران بزموږ وی وېدا څشل مو یچتي متي وقت د قران لورکا وې که وقت کیمتي کول غاړې نو قران لورکا سماع سبرا قیمتی شدها وقت چیمومتا سو کتاب اللہ لناسیو اگر دین آپا لئے انو اس بی قیمت او کدیشی قیمت چغلی نوری گڑی وڈی موئے لئے سو وقت قیمتی کول غوڑی نو چالے ورکئی قرآن تیو ورکئی پا ارام ارام قرآن لولا وردتی لیل قرآن ترتیلا اللہ دیو کچی موم قرآن لولو او دا په ارام ارام لستن را لخندبرا کئی ابو داود شریف کې واقعې راغلې یو دو صحابه نبی رسول الله صوکۍ ته ضروري د اسلامی صوکۍ ډېر لوی اجر او ثواب بته دا غو صحابین چې دوی د شزه بسوکۍ کوم هغه صوکۍ کوم بیا په موځو ترې دو دکي دشمن رانه جوړې کتل صوکۍ ولاړ دي نو یو غشې ووښت صحابیو لګیدو زین وشيباله مو لګیدو قدیه او صورت شروع کړه د مراه فن ورکې چې ابس کای دا اوای نو چې ختم کو برګنه را پاسو لجو وکټه نه مانی شی ویلې چې بيدیا ورته الله بنده شتمه اوس را پاسه نو تا وختي څنګه نه را پاسول وو یې او صورت می شروع کړه د مراه فن دو اوای د مراه فن چې مالې دا د صحابو یولې شو ان ورتله قران ترزیل ادا الله پر رحم کرم کیږي کله داسې سړی په قران او په مسجد ورډوب شي جنوره دنیا ته هېرشې عبد الله ابن زبیر رضی الله انه چې موز بقول هر صبح هېر ورڅې وعده مزنا ويزل بدن کې سغش مشن خطو نو مټورا داو چې موز کې سین پويږي نه چې دې او د ريګ نورو په سوتی راغشه کله چې د حجاج سره جنگو نا اغم من جنیکو بانه غطی غطی غطی راویشتی و حرمی ویشتو. ویتا سی غطی رالا چردتا جامی و تختولی و دیموسکی و لالو پاپا تا پویٹا شو. دیتا و ایموز اللہ دیمونگو تا داسې دادا سی موسو کی توفیق را کی. نگورا یو آداب صدید قرآن فادابو کی وردتل القرآن ترتیلا. لولا قران فارامرام او دغه شانیات سوره قیامت کيم راجو ګر يو کم دیر شم فاره کي حيات دې د سوره قیامت پڑھ سن نمبر لا تحرک به لسانك لتعجل به الله الحبيب توعين مخز وحبيبا د دې قران فويل سرج مبارک دې لِتَعْجَلَ بِهِ چِتَلْوَارُ كِفَدِيبِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ بِشَكَ فَمُنْدِ جَمْقُولْدِ دِي كِتَابِ ستاپسینا مبارکاكِ وَقُرْآنَا اَوَ جِرِيَانَهُ عَلَى لِسَانِكَ اَوْ جَارِ قُولْدِ دِي ستاپجب مبارکاك په قارنا هو کلی چې للومونګ او زمونجی برې للی سلام در ته قآ للی فته بیا قآ نو تاسو د غ د قآ لو سره چپشا غږ ورتهی دا فکر م کوي چېګې دا بسستاسو دسې نهفاتی شي نوقر په عرا مملوستل رام د دې ادا ابوګلی تاسو کوی چې نیمه ګټه او د سنن خپل برابر کړئ ادا وخت بیا د صلات زحاله امي کدی باندې د جبی موضوع د شراق او زحا یو شی دی کجوداله اکثر علما و یو دي اباذه اهلی لموی د صلات اشراق جدا دي صلات زحا جدا لوګرا دوړه کا ته کولې شي صلات دو نوواله تر تو او دو ل شمسبت دي د دې وخت او دسم د شکا وې دوړه کا سم کوي فهم وکړه صلات الزهار دې له اجر ده او چې دې دو ل سرکات نو په جنت کې به ورته د شروز او یوکور الله جوړي ورتا شکر ای زمو د دی فانی ژوندانه بار لارد شی او شل کاله تیر کی پس چې راځي او کور جوړ کی بیا بس مرګ لا خبره نش او روزانکه تاسو عايجی د سروز او کور جوړو جنت کې نه جوړول شئ نتذو او نووال تر سفوري سرور کول <سؤال> شه شپ کول شه هيت کول شه دولش کول شه صلات زحاب کوي ال <الوی> خلکو د دین خدمم کړی دام دوملمومنې ع شره رضی اللهان ها به وی, وی که. و که موره پلارار م رااجول دی شي نوله به د ملاقات لزمم چې سواتې زوح و کوم که د سوالاتې زووهو زما د ملاقات مقابله را شي ز به س کوم ته زور ورکي په د عامو سره پهلم کې خیرره او برکتت را ځي نیمه ګنټفس بیار ځین بیا به انشاءلله خپل موزه پورې درس کوو وصل اللہ علیہ وسلم.